Сон ніс у собі якусь символіку, можливо, і не прив'язану до конкретної людини. Та були й конкретні люди, яких я легко впізнавав в образі двоголового – Олександр Корнійчук, Ілля Стебун, Любомир Дмитерко. Мабуть, тулуб належав Корнійчукові, а дві голови, котрі він почергово надівав на плечі, були головами Дмитерка та Стебуна. Ілля Стебун був призначений заступником голови спілки письменників. Посаду голови обіймав Олександр Корнійчук. Тоді, коли Каганович повелів громити українських буржуазних націоналістів. Любомир Дмитерко став заступником Корнійчука тоді, коли належало винищити єврейську літературу. Але ж і в 47-му, і в 49-му роках винищення одних письменників руками інших провадив все той же самий Корнійчук, втілюючи в життя генеральну лінію партії. Він робив це з однаковою пристрастю – і здавалося навіть, що в обох випадках правда на його боці, бо Олександр Євдокимович втілював у собі ту мудрість партії, яка не підлягала сумнівам. Це сьогодні легко здерти машкару з функціонерів-сталіністів, а тоді ми були пішаками на шаховій дощі вождя народів. Думати ми не мали права, тільки виконувати його задуми. «Партійні верхи добре бачили, що я саботую проведення боротьби з космополітами, але мусили терпіти до осені, коли мали відбутися звітновиборні збори. В той час я був членом райкому, членом Київського міської партії, отже, змухнути мене як муху, хоч і можна було, але ж не годилося, бо це все ж таки був не 37-й рік». Корнічук міг і любив випити. Я також призвичаєвся до Чарки. Отож, пригадую, ми інколи обговорювали спільчанські справи за Чаркою. Корнійчук, я і Дмитерко. Так воно ніби належало за посадовими ознаками. Про симпатії чи антипатії в цьому разі не йшлося. Добре випивши, Олександр Євдокимович розперізувався і нерідко висловлював те, про що на тверезу голову не говорять. Він був близький до Лаврентія Берії, бував у нього вдома, сидів з ним за столом, як ми з Любомиром сиділи оце перед самим Корнічуком. Звичайно, про оргії в особняку Кривавого Лаврентія він нам не розповідав, але ж іноді в нього вихоплювалося. Еге ж хай тепер спробують мене підколупнути, руки обпечуть, я своїх ворогів знаю, вони мене також знають, ну що ж, поборемось. Любомир йому підтакував, а я, нахнюплено, мовчав. Одного разу моє мовчання йому не сподобалося, і Корнійчук визвірився на мене. «Ну, а ти чого мовчиш?» Але відразу ж надів на свої плечі голову, яка вміє привітно посміхатись, і вимучено пожартував. «Йому, Любомир, не до наших розмов, він переживає медовий місяць!» Моїм однодумцем був у цей час Віктор Некрасов. Він залишився єдиною людиною, яка говорила те, що думала. Він засуджував кампанію боротьби з космополітизмом і ніде цього не приховував. Я, звичайно, не можу зараз відтворити дослівно його виступів та реплік, але вони мене підбадьорювали, бо дозволяли побачити. Я не самотній. Пригадую поїздку правління спілки письменників до Полтави у зв'язку з ювілеєм пана Самирного. Корнійчуку за партійним рангом належав салон-вагон із відповідною обслугою. Олександр Євдокимович завжди дотримувався спілчанської ієрархії, І хоч я вже помічав, що мені він не симпатизує, та як парторга не обходив і запрошував на зустрічі за столом серед обраних. Запросив і цього разу. Не пам'ятаю, про що тоді розмовляли. Пили коньяк, шампанське, їли страви, які готують лише членам уряду. Чи пригадував... Я в ті хвилини хліб, на якому виріс. Мушу признатися. Перебуваючи поруч високого партійного сановника, дуже легко забути своє нужденне минуле. Але десь підсвідомо в мені жило те, що не дозволяло бути таким, як Любомир Дмитерко. Власне, він був таким, яким його хотіли бачити вгорі, яким учора був вигнаний тепер із Києва стебун. Любомир підспівував Корнійчукові, реготав, коли той кидав грубуваті дотипи, з розумінням супився, якщо Олександр Євдокимович когось засуджував. Він був тією головою, яку Корнійчук тримав під пахвою. Напередодні від'їзду до Полтави із секретаріату спілки мені передали лист Зінаїди Тулуб, яка перебувала на в Казахстані. Не знаю, чому секретарі спілки вирішили передати його мені, а не безпосередньо Корнічукові. Щоправда, Корнічук рідко навідувався до спілки.